А тепер він скаже, дочекався, сама прийшла. Вибирай собі позу, давай із себе веселу чи задуману. Він усе виконає на совість, міркувала Катерина, гріючи на плиті воду, щоб помити мамі випарити з них ломоту житніми висівками та вівсяним відваром, змастити соком ріпи, озоти на них хватні валянки які, можливо, бо не судилось бути стоптаними, бо за три роки мама жодного разу не стопила ними на землю, хоч озувають їх навіть літом. Дерібно посічений хмизняк горів весело й гоготливо. Катерина недавно вичистала демар, і тепер беручка тяга аж висвистоє в лежухах. Полум'ячко тремтіло, переливаючись від калинової основи до лякливо-плакитного вершка. Плита дихала Катерині в обличчя лагідним теплом та зморою, і від того повтомленому тілі шастали обережні лоскоти, наче хтось вів волохатим вербовим котиком по шиї то по губах, то по лиці, то по зів'ялих персах. Задемачений, коротобокий казан поволенький теплів. Над ним уже починали витись сиваві кучерики пари. Кавола й висушена мамина рука. Немічно звисала з дерев'яного ліжка. Здавалося, що навіть у старому, вишмульганому дереві різьбляних билиць куди більше живих соків, аніж у блідих, баскровних, майже закостенілих пальцях старої якелини. І за що мене, дочкою господь карає цим довгим, як кале бердянська верста життям? Може, за гріх перед тобою? Зітхають мама, і в їхніх худих грудях довго телесується кашель, аж сніжно біліє жовтуватий, загострений кінчик носа, і важка ватяна ковдра з'їздить на запалий заживіт. Не кажіть такого, мамо, ви ж мене народили, на руках винянчили. Оце я найбільше пам'ятаю, а всі оті притичини з моїм малюванням, з одруженням хіба винні в тому. У всякого своя доля і свій шлях широкий, а вже що покладено на мене, те й несу. Катерина торкнулась устами моторошної маминої руки, наче хотіла вдихнути в неї своє живе тепло, але у відповідь їй поворухнувся лише вказівний мамин палець. Коли я вперше запам'ятала цю руку, коли вона вперше побачилась мені, рука матері у мене була пропасниця. У Богданівці гуляв тиф, сусіди боялись зайти один до одного навіть по тліючу вуглину, сікли красалами або й просто до сотого поту терли палиці, посипаючи їх піском. Лише діти покритки зустрічались, щоб не потрапити на очі старших, бо великий мор ходив попід хати, чигаючи на Богданівців. Пригадую, я винесла шматок кукурудзяного малая для голодного Оксена, який вільно ходив по селі, чужий і самотній, на порожніх вулицях, де він появлявся. Перед ним з вилиском зачинялись двері, і налякані людські очі жахом світилися з маленьких вікон. Причини Оксен не боявся Тифу, його лякали тільки жаби та кукурікання півнів, та ще очі нейкона школяра. Оксен годинами стовбичив біля нашого тину, жував глуху кропиву та зелені яблука кислиці, що звисали з подвір'я на вулицю. Оксен винувато усміхався, коли я підходила до вікна, показувала йому саморобну ляльку, яку зшила зі старого антір'я. Він кривився від кислиць, заїдав їх кропивою, чухав шолодиве підборіддя і сміхався мені голубущими, як у святих на іконі, очима. А тоді я не витримала і тайкома винесла йому шматок кукурудзяного липкого маля. Оксен задібно запхав хліб у рот заглипнувся, витягнув шию і ковтнув його, нежуючи. З вдячності він хотів мене покатати на плечах, але я побоялась, що нас побачить тату або мама, і втекла до хати. А наступного дня закипіла моя голова. Заледеніли ноги, і мама заголосила так, аж посипався тинк зі стелі. Мені тьмарилось в очах, хтось металяв переді мною вогненими стрічками. Хтось прочиняв двері до пекла, де гарцювали чорти з воглинами замість очей. Хльосткими хвостами шмагали покірених як овечки панів та перкащиків, що гинались перед тим, як оскочити в казан із пекельною смолою. То раптом на моїх очах обвалювався кра землі, і мертва прірва підступала аж до самих ніг, роззявляла жаску пащу, і я провалювалась з неї. Падала на маленький кущик мальв, які починали рости, Випростуватись, піднімати моє маленьке легке тіло до світла, до маленької цяточки сонця, що бриніло над проваллям. Мальви знову підносили мене до людей. Як коло розстеляла очі і бачила над собою велику мамину руку, посічену тріщинками, в яких позасідала земля. Рука кружляла наді мною, як пташка.